Mi rentsu irigarai egunon. Egunon? Ordinez eh nahis la borantxa gamarako langile izana, la borantxa eta safera keta erial karguak antolatu goizaldi bat bazen zen, heben eta siberuan, zuk egin lan baten emaitzen plazan ratzeko, izan zira laboai etxez laboai etxe, behoi hama bost urtez goitiko laborari-laborari zen gana, jakiteko zer gogo eh, bat ben eh, etxaltian usteko edo ez, edo zer, xifri eh, hanitz batekin hasiko, bimile eta hama egin kesta batek, Eh, Hiru egun bat laborari eskaz berroita hama urtez uh, goiti eta behorek egiten du ez laborarien erdia bena hor nun bait? Bai, kasik, uh, siberuan, 2008an zazpiuntak berrogoi laborari ziren iduriz ergea, josanzman general agrikol delako orgen arabera beraz, bai, bada, bada, bada, bada, berrogoi eta hama bost urte baino gehiago uh, Yeah. Gehiago direnak baina. Eta bon, hiru ehun eskaz badirela ordin, eta hoien, uh, hoietaik ehuneta berroita sortzi segidai gabe. Ba, beraz hor egin ginuen inkesta bat departamendun mailan eta xiberoko uh, emaitzak behatu zo hartu ginen iduriz uh, egun eta berru baita sortzi laborarik etzutela segidarik. Beraz, lan horren alburua zen uh, ikustea uh, be, zinez laborarioreak segidabat baduten edo ez, eta horrentzat, uh, heien ganat joan behar ginduen, uh, be, banaka uh, ikusteko uh, zer egina izuten. Mm. Eta beraz, galderak egin dizkiezu, jakiteko, ega... E, segiraik ez balin bazien, zer egiteko gogoazien eta bene txaltiaikin, andan batek ez zuten da pentsatu ere zer egin, hoi da? Bai, hori da, hain itzeko uh, ez dute sobera hori pentsatzen, bo lehenik egan behar dena alere, da da gauza bizki baik bat, da hemen hor laboraria uh, laborari hain itzeko onartu dutela hene bizita. Uh, Bestel Erlaborarien erdiak onartzen du, hemen pixka bat gehio, beraz hortaz diadenik biziki konten ginen uh, Egi helkargoak hainitz uh, lan ahondia egindu komunikazioen mailan Eta laborariak jakinean ziren lan hori bazela, beraz jendeak aski egiski atea ideki dute Baina nare re harrat joaitean oahtu gira behinitzak ez, ez dakitela oraino zer egineen duten Beraz, uh, ara, egin bat dugulan bat plantana ez ahtzeko, laborariak nahi balima dute, eta laborariaren naiaren arabera egiten baititugu gauzak, baina hor, uh, badazina ez egiteko, uh, jendek espaitakite, edo batzuak irretreta jadanik ahtzen ahal dute, baina ez dute ahtzen espaitakite, sobera zer egin. Mm -hmm. Eta dakiten uh, hoien erdiak, halaike eh, jadanik badakite ari utziko diotela ez? Bai, hori da, hain hitzek hori haipatu dute hauzoari uh, uh, alokatzea Beraz ez dute uh, ez dute nahi tarat uh, beh, batzuek pentsatzen dute hori uh, edora egiten dutela Baina ez dute, dute bat ere espiritu horretan egiten da Gauzen, uh, pixka bat, simpletzeko uh, edo hori hauzoa betidanik ezagutzen dute Betidanik arrekin lanean ari dira Beraz erretreta hartzen, jentzat aski naturala da bon, hauzoari uh, lujen uztea Eztute denek horrie egitean, baina nahi nintzek horriea ipatzen dute, beraz jana edu, uh, ara lujak beti, uh, beti, uh, ara beti laborantza izanen da luj horien gainean, baina uh, labo, laborari etxeak gero eta ahondiago izanen dira, laborari etxe batzu zuhustuko dira, uh, laboraria ez baita gehiagoak izanen, Eta batzuek ahipatu duten bezala, horiek egin nahi du laborarietsiak ahonditzen balima dira, behar behar, ba, eskualdeak ere gutiago errabiliak izanen direla, beraz esku zaldatze horrean inguruan, gai horrean inguruan, beste gai hainit zelotzen dira, beraz a, gai aski minberatua, baina biziki interes da. Mm -hmm. Hatik uh, ikusten ahi ez dituztenak zozo hori bat dielakoz, horkat uh, beha familio, uh, ahazakeria zer da hori? Ase hori aski higaria izan dela uh, beste ere a kanpoko familia horien un poco gente urian beldura pizkat senditzen da, baina xiberuan uh, initzes gehiu senditu da. Ara eta batsoa ke zuten uh, ara ez dutela olakorik eyan etxean nahi, pentsatzen baitute uh, ara espar laborari chemia edo laborari alaba uh, Ez den be, jende bat, ez dela kapable uh, laborari etxe baten ahitzeko, beraz, horren uh, inguruan, aski gauza aski, ahigahia izan da. Neretzat ahitzeko ahigahia atxe eman dut horria. Mm -hmm. Familias kanpoko laborari horien belduja eta, eta irudi uh, irudi uh, ezkoja. Mm -hmm. Gio, egiten dituzte bai, uh, uh, Ben sentimentutik partituz projekzioniak ez dien horien inguruan egan ahai dut eh, Gu ezkira aisa eh, helzen, zaila da, nola, nola beste bat leiteke? Ara hori so da nire ustez arazoa handi bat da laborariak ikusten du bera berroga jurtaz nola lanean ari izan den eta ez da ohartzen edo ez du pentsatzen beste molde batez egiten aldera. Berazok, uh, errandutan bezala, zineaz badira etxalde, bat, etxalde batzu nuna uh, aski zaila dena, uh, dena pataha, uh, ara, is, bastimenduak eta aski uh, zahak, zineaz zaila da. Baina nahire egin dutambezara gauzak egiten aldira, baina diendak ez dira huaktan ikusten nute egin zaila dela eta ez dute pentsatzen beste, beste produktu homo eta batzu buruz joaiten aldela edo gauzak aldatzen aldirela beraz ikusten nute eiek nola ari diren eta ikusten nute egin zaila dela beraz ez dute pentsatzen gazte bat hor plantatzen aldela eta alta ikusten da leku batzuetan gazte batzu plantatzen dira gauzak pixka bat aldatzen behar direlarrik egin batzuak ez dituzte aldatzen eta gauzak a, ara gazteak untxas dutera. Jo mm -hmm. Beste ohar bat bai, nolaz bait, e, ba kardade horren inguruan, tresneria ipatuik izan delaik, e, herrenak, baiz, herrena baizik ezta e, delako kuma batetan, eta beste herren batek, denak baditu berak tresneia guziak, horre, elkarren harteko, lanaen eramaiteko, ohitura eskazla? Bai, eta nik eran ezake, uh, be... Uh, oidura hori ere galtzen ari dela. Orden... Etxe bat zuten aipatzen ginuen pixka bat erraiten jaitenene, Bara ba gaur hau zuikin harritzizte uh, ba harrigira baina lehenu uh, gehiago harrigiren. Eta beraz, hor ikusi dugu adibidezet zrezneriaren arabera, or, uh, fe, edo inguruan uh, batzuek uh, batkarrik ari direla, eta nik atxe mandut uh, pixka bat, uh, gero eta gehiago bakarrik direla, beraz. Gero kasuman behar da, zenta nik ikusten dituzten laburariak bergoi eta hama baino gehiago dituzte, behar ba ara, eh, ogoi edo gaita bost orte dituzten gazte batzi, bat batzueri buruz joan ez ez dela bat ere gauza bera aterako, lehen uh, horiek, uh, horiek haiten zautaten, leheno gehiago auzuekin ari zirela. Horiz, zeha eh, jauzi hoinule ginen, explikazionek emandaizia? Ez, uh, bat zoek haipatzen uh, dute, adibidez, uh, trezneriaren zat, uh, boguk nahiago dugu uh, gure nola nahi dugularik erabiltzen dugu, beztenaz, uh, eurie heldu bali ima da edo denek behar dugu, beraz, uh, Lehenu auzuarekin ginuen, ez gineen biak behar mementoan ukaiten alberatzi horrein nahiago dugu gu haurek gure, gure trezneria ukaita, horiak gauzak atteratzen dira, baina gero uh... ez Zure Zure lanen ondoriotaik bata e, da, beti behroita hamara bost urtez goitik kolaborari eta zmintzo giela, e, bina, in, e, bortia eni Eh, bortu alat, hartaldeak kasik erdia izan behi doa dide direla. Bai, bai, hor hartu gira, uh, jendean initzek, uh, laboraria initzek, harrak, uh, habarak mendiratik orten dituz dela. Eta, uh, harra, hor mementoan hainitz uh, badira, beraz, uh, mendiak edekak dira, garbiak dira. Hara, gero, ikusi behar da, segitaren nola pasatuko den, horsten egin dutan bezala, laborari etxeak ahonditzen bali madira, ez da egana, behar hori sendituko dutela, a, la, ez da egana, laborariak segituko dutela alere a, kabalen a, fe, mendirat ikortzen, eta beraz, gero, hor ikusi, ikusi beharko da, mendiaren a, gaiaren inguruan ere nola pasatuko den. Bada hori, baita ere, etxaldak ahonditzen direlarrik, badakigu, Pente uh, patahoriak eta horiak utziak izanen direla eta uh, lehku batzuetan jadenik ikusten da, biskabat, sasiak uh, gaina hartzen eta hor, oh, izanen dira horako gauzak ere hori uh, segitzen badu. Mm -hmm. Eta zeetan, eh, Ardi gogoan dudana, Ardi ezne Koizletan, ohartu gira eh, Biarnone egin behitu zuzuei yeah. lana, eta si behuane bai, e, Gehiago, hannitxe eze gehiago gaznatzen zela biahnon ez iztsi beruan? Bai, beraz, uh, azpeko iba hortan uh, gauzak aski uh, bereziak dira, uh, bat uh, dute, zinaz, ango usai bat da, pentsatzen dute, bat dituzte ahdi eznadunak eta behi eznadunak eta eta dena gaznatzen dute. Beraz uh, ez gira bat ere hemen bezala, hemen da gehiago uh, ahragitako behiak gehi uh, ahdi eznadunak, eta han dira bi... Uh, bi tropa egin uh, adun. Eta beraz, dena gaznatzen dute. Uh -huh. Eta ez dakit uh, haipatu da izienez, robeki uh, elkitzendia, komparaketak egina izan duzu? Ez da berdin, eta hemen gaznatzen dutenaak beraz, uh, hartalda bat dute, gazna egiten dute, eta gero uh, gazna Iruz Palau uh, hilabeteran ilabete, buruan txaltzen dute. Biak nuen, ez da berdin uh, gazna Biziki fit saltzen dute eta ez duteak egiten afinas delaako hori ez duteak egiten. Beraz animalreko lana dute, baina ez dute hemengo etxaldeak bezala saltzen gazna ez dute berpresioan saltzen. Beraz badute lana egiteko, baina geru ez dute ez dute dena heak egiten, beraz ez dute batere hemengo preziouetan saltzen. Azken ohar bate, eh? finitzeko mirenentsu alkarrizkatatu ditutzen beraz berrogeita hamabost bost urtez goitiiko laboai hoien artian, argi gelditzen da eh, ehuneko hoitahama sei batek hiru urte barne utziko diela ben, ben lana ez da zen bakitipia? Bai, beraz, hoitahama sei etxaldek uh, utziko dute ondoko uh, hiru uh, urteetan beraz, uh, ara, beh... hori badakigu jendeke jana dute jana dute utziko dutela badakitezi urteetan beraz... Uh, Hara ikusi, ikusi behar guai e, nola pasatzen den, eta helzengiren gaztelatzen atxemaita eta txalde horietan pantatzeko, Ikusi behar da laborariak hori nahi duten, eh, zainta aldiko zit, zer gaiten duten bezara, laborariak a, nahi duena a, riburu zabiangira, beraz ikusi behar zer egin nahi duten, baina ara, iduriz, a, onduko iru urteetan, hainiz laborari galduko dituko bain. Mm. Eta berrak, damuntzen dira, eh, laboetxean horrek segidaik estila koz, menaz aleike ez duten ahi segidabat segertatu. Be hori da, aski bitxia da, ikusi ditutan laborari guziak Uh, fe, guzietan, ez dut batek ere ezan, ah, konteniz hemen ez da segidarik, denek gaiten daudate, fuh, ah, da, hemen ez da segidarik, baina ola da. Eta gaiten uh, dutalari, ikusten duzue, ango gazteak ezagutzen duzue, arek uh, lujak sikatzen ditu plantatzeko, bestan ez plantatzenan plantatzen al, eta gaiten daudate, ah, bai, bai, bai ezagutzen dugu, baina baina ez egitean. Ez, eta horrengi belian zer ez du zira gutzena har al bugmonia Be, beti, beti gauza berdinaren ingurura taldu giren eta da familia skampoko baten uh, beldurra pentsatzea familiako etxalde hori beste batuak bat, batek landuko duela ara in usteza ainiz gauza badira joing inguruan baina mm -hmm. nola egin uh, Hain fite hola gauzen aldaarazteko, askizailadaz eta hor zinaz, xina uri lan bat da, biziki luzea izanen da, eta badakigu, edo zen isaz, laborari guziek ez dutela egen uh, idea aldatuko, beraz, uh, biziki lan luzea izanen da, eta ara hortako atz urte guziz hasiko gira, bergo gaita bost urte dituzten laborari guzien ganait joaitean, uh, uh, zinaz uh, ara, iraupen luzeko lan ogen planten ezartzeko. Uh, ezdakiitu hortik elkitzeko den ohar bat da, Euskal kulturan etxia izan dago e kulturaren bizka eta agian ideia horrek mugitzen hasi beharko du etxe horrek espain bada familiaenaere beste familia bat us dean bizitzen. dueladura ezdakit hougai uh, bat, edo gaita bat urte haino etxalde gusietan uh, aurbatek etxalde hartu behar zuen. Hori aldatu da? Baina, besta aldetik, familias kanpoko bati etxaldaren ustea hori ez da ino aldatu. Beraz, e, etx, familietako auzak ez dira baita ezbara etxan plantatzen. Baina, laborarien buruan ez da dena aldatu eta alire familian egon behar du. Eta gaurko egunean, horrek du ainitzek, horrek du ainitz ba, blokatzen.